și în cer și pe pământ, El tată, Sfânt. Aici este emisiunea Evanghelia Lumina Vieții. Prezentatorul programelor emisiunii, Iacob, are plăcerea să vă anunțe transmiterea în următoarele 30 de minute a programului numărul 35. Lecțiunile noastre vă prezintă, dragi ascultători, o serie de explicații a Noului Testament, luând versetele unul câte unul și prezentând scurte meditații explicative. Ne aflăm tot în Evanghelia după Matei, din care preotul Valeriu ne va aduce lecțiunea numărul 35. Ca de obicei, mai înainte de a-și începe expunerea, are și astăzi să ne spună o povestioară mică, dar cu tâlc foarte mare. Să-l ascultăm! Istorioara de azi ne vorbește despre cel mai bun și mai devotat prieten al vieții. Ba încă nu numai al vieții acesteia, ci chiar și al celei viitoare. Am găsit o scrisă într-o broșurică publicată de editura Buna Vestire din Râmnicu Vâlcea, autor fiind Priotul State și astfel glăsuiește. Un om avea trei prieteni. Într-una din zile a fost chemat în fața instanței de judecată și, după cum înțelegea omul, soarta lui era de-acum pecetluită. Aflându-se într-o situație atât de grea, s-a gândit la prietenii săi și i-a chemat să vină într-ajutor. Răspunzându-i la chemare, au venit și, după ce au văzut cum stau lucrurile, au început a-i Tot ce pot face eu pentru tine, zise primul, este să-ți dăruiesc o haină frumoasă ca să te poți înfăcișa înaintea judecătorului. Iar eu, zise cel de-al doilea, te voi însoți o bucată de drum și merse cu el până la ușa judecătorului. Cât despre mine, zise cel de-al treilea, în care omul nostru s-ar fi încrezut de fapt cel mai puțin, am să intru cu tine la judecată. Mă voi înfățișa înaintea judecătorului și îți voi lua apărare. Și chiar așa a făcut. El a pledat atât de bine pentru cazul inculpatului, încât procesul a fost achitat și inculpatul eliberat Dragii mei ascultători Aceasta este povestea fiecărui biped Care a populat bătrâna noastră planetă vreodată Inclusiv a mea și a ta Da, chiar și a ta A celui care mă asculti acum Prietenul care va da cea din urmă haină Giulgiul Este banul pe care atât de mult omul îl iubește Celălalt care vă va însoți câțiva pași E lumea aceștia sunt rudele, cunoștințele și prietenii. Ei vor urma cosciugul până la groapa rece a cimitirului. Aici se va încheia tot ce pot face ei pentru cel care moare. Dar cel de-al treilea prieten credincios, care nu ne va părăsi și care va pleda pentru noi în fața tronului judecată al Dumnezeului celui viu, pentru noi cei care l-am ales aici în viață să ne împrietenim cu el, L-ați ghicit, nu-i așa? Este Domnul Isus Hristos. Pe El să-L iubim, să ne apropiem de El din toată inima, căci El este singurul prieten care ne poate scăpa din toată strâmtorarea. <fie> a auzit, iubitul ascultător, banii și averia, după care aleargă bietul om de când se scoală și până când cade răpus de oboseală seara, banii și averia pentru care biata ființă omenească este în stare de atâta cruzime și neomenie, tot ce-ți pot ajuta ei în ziua morții este să-ți facă rost de un coșciuc mai rătos care va putrezi însă la fel ca și carnea de pe tine cât despre prieteni, rude, cunoștințe, toți oamenii în general față de care ai arătat atâta grijă să fii mare, să fii cineva. Toți aceștia în față cărora te-ai străduit toată viața ta să-ți capeți un nume grozav. Tot ce pot face ei pentru tine în ziua morții, de care să știi nu scapă nimeni, este să te însoțească până la groapa rece de mormânt. De acolo, mai departe, nu te poate însoți nimeni, oricât de mult te-ar iubi. Dar este cineva care te poate însoți dincolo de această groapă rece, întunecată și sinistră, singurul care te poate duce la adevăratul loc cu fericire. Acesta este Domnul Isus Hristos, care a trecut prin sudorile reci ale morții, ca să-ți dea ție și mie posibilitatea să ne trezim înaintea razelor iubirii calde și veșnice ale lui Dumnezeu. Dar fii atent, iubitule ascultător! Pe Domnul acesta trebuie să-L cauți acum cât ești încă în viață. Lasă toate celelalte alergări ale tale. Părăsește ambițiile și căutările tale după lucrurile și oamenii care nu te pot însoți decât până la groapă. Și avântă-te cu tot elanul tău în căutarea aceluia care singur poate fi cu tine și dincolo de groapă. Caută-l, primește-l în inima ta ca domn și stăpân al vieții tale și vei vedea că îți poate da chiar și pe pământ ceva la care n-ai putut niciodată nici gândi măcar. Să ascultăm acum un cântep. După care, preotul Valeriu ne va vorbi despre mântuirea aceasta, atât de minunată, oferită în persoana Domnului Isus Hristos. Dacă vrei să moștenești palatul sfânt cum altul lui, plecându-te pe genunchi, te roagă Lui. Domnului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 Cu viața ta ce făcut, Prin tine ce-o să rămână, Ești doar un pom de țărână, Sufletul e tot ce ai, Oare cui vrei să preda. Aur, argint și bala, Nu-ți scăpa de la moarte, Fiind aproape coape trecut, Cu viața ta ce-ai făcut? Ce -o să rămână, ești doar un de țărână? sufletul e tot ce Oare cui vrei să-l Porțiunea din cuvântul lui Dumnezeu, asupra care vom medita astăzi împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor gânduri, se află în Evanghelia după Matei, capitolul 5, din care vom citi pentru început versetul 30 și 7. Și din versetul 37 ne vom opri asupra primelor două cuvinte. Felul vostru. Fiecare om, fiecare animal, fiecare plantă, ba chiar fiecare lucru, are un anumit fel de a fi. Și după felul de a fi, poți aprecia dacă este bun sau rău, plăcut sau respingător, urât sau frumos. Felul omului de a fi atârnă de mai mulți factori, nașterea lui, mediul în care trăiește, educația lui și anumite porniri untrice. Felul de a fi nu este ceva statornic, ci se poate schimba, se poate modifica după cum sunt împrejurările, după mediul în care trăiește, mai multă vreme și după educația care i se face. Sfânta Scriptură ne arată limpede felul de a fi al copiilor lui Dumnezeu, al urmașilor lui Hristos, și ferul de a fi al celorlalți oameni, ferul de a fi al lumii. Ferul de a fi al celor credincioși se deosebește total de ferul de a fi al lumii, așa după cum se deosebește cerul de pământ, lumina de întuneric. Ferul de a fi al lumii este plăcerea păcatului, neascultarea de Dumnezeu, necredința, tulburarea în ura, setea de mărire. Felul copiilor lui Dumnezeu este viața de sfințenie. Fiți sfinți ca și tatăl vostru din ceruri, scrie la 1 Petru 1 cu 15. Felul de a fi al copiilor lui Dumnezeu este pacea. Trăiți în pace cu toți oamenii. Romani 12 cu 8. Felul de a fi al copiilor lui Dumnezeu este smerenia și blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Filipeni 4 cu 5, și în toate legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, 2 Petru 5 cu 5. Felul copiilor lui Dumnezeu este de asemenea simplitatea în vorbire și în toată purtarea. Este apoi dragostea. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spune Domnul Isus. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții, Ioan 13:55. Într-un cuvânt, felul de a fi al credincioșilor adevărați este felul de a fi al lui Hristos. Ei se gândesc la Hristos. Să aveți în voi gândul lui Hristos, scrie la Filipeni 2:5, 1 Corinteni 2:16, Copiii lui Dumnezeu vorbesc ca Hristos, Ioan 7:46. Faptele 4.13, ei lucrează ca și Hristos, 1 Corinteni 3.9, și au viața lui Hristos în ei, Coloseni 3.4. Să nu vă potriviți chipului, adică felului de a fi al veacului acestuia, scrie la Romani 12.2, al lumii. Lumea are o cunoaștere a ei, dar care nu duce la adevăr și sfințenie. Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, scrie la 2 Corinteni 5, 16 cu 17. Lumea are o umblare a ei, umblă după mărire, după locuri înalte, Luca 22 cu 25, Luca, lumea, are o dragoste a ei, dragostea păgânilor, cum se vede la Matei 5, cu 4 7. certurile, zavistile, etc., sunt Duhul care întreține viața lumii. În adevăr, spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni 3, cu 3, Când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul celorlalți oameni? Atâta vreme cât nu ne-am lepădat cu totul de felul nostru vechi de a fi, nu putem primi în noi felul de a fi al lui Hristos. Cine nu este născut din nou, cine nu trăiește în mediul lui Hristos, cine nu se supune în totul cuvântului și voii lui Dumnezeu, nu poate avea felul lui Hristos de a fi. În partea a doua versetului 37 din Matei 5 citim felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Noi trebuie să ne ferim de exagerări. Adevărul este frumos fără exagerări. Spune un proverb indian că vorba omului cinstit face mai mult decât o iscălitură. Să ne ferim mai ales de minciunii travestite în adevăr, cum se vede la Geneza 12.10 până la 20. Să ne ferim de amestecul de adevăr și minciună, care ne corupe atât de ușor. E mai periculos decât chiar minciuna deschisă, căci de ea te îngrozești. De aceea nici diavolul nu prea ispitește cu minciună deschisă pe cei credincioși. Nu ne poate înșela cu ea, dar amestecul de adevăr și minciună, de bine și rău, se realizează ușor dacă nu este veghere. Lui Satan îi place să navigheze sub pavilion străin. El este maestru în arta de a înșela, fiindcă se preface chiar și într-un înger de lumină, cum ni se arată la 2 Corinteni 11 cu 14. Felul vostru de vorbire, ne spune Domnul Iisus în versetul acesta, să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. O, dacă am știmă car că vine de la cel rău, mult am avea de câștigat. Înțeleptul Gracian spunea că este tot așa de important a refuza pe cât e de important a accepta. Un nu al unora e mai prețuit decât un da al altora, căci un nu aurit place mai mult decât un da uricios. Nu numai să spui da sau nu, ci și felul cum spui are mare importanță. Un credincios scrie că vorba da cuprinde nădejde, cereri și făgăduințe. Dar cine nu știe cât este de bine de mii de ori mai bine un nu hotărât? Să poți să spui nu. Iată un lucru de mare însemnătate. Sunt mulți care nu-și dau seama de lucrul acesta și totuși au atâta nevoie de el în viața lor. De pildă, tu vrei să lucrezi, dar vine cineva și te îndeamnă să pleci la plimbare. Dacă nu poți să spui un nu hotărât, îți pierzi întâi vremea și apoi dorința de a lucra. Sau, cine vrea, cineva vrea să te unești cu el la cine știe ce ticăloșie. Spune nu. Spune-ți nu ție însuți ori de câte ori te ademenesc felurite patimii, pofte și pornirii. Să nu te folosești de cuvinte care se pun între da și nu, cum ar fi să vedem, să mă mai gândesc și altele, căci din acestea iese în final un da. Îți lipsește tăria de sus dacă nu poți să spui un nu hotărât totdeauna la orice ademenire către rău. Din potrivă, spune da din toată inima la tot ce spune Dumnezeu în cuvântul lui și vei fi fericit. Într-adevăr, numai atunci vei învăța cu adevărat să spui nu păcatului. În versetul următor, la versetul 38, Domnul Isus ne dă mai departe învățătura următoare. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. După ce vom parcurge puțin câteva meditații asupra acestui verset, vom vedea în versetul următor, la versetul 39, care este învățătura lui. Orice s-ar fi zis înainte de a veni Hristos adevărul, Chiar dacă cele zise ar avea o înfățișare de adevăr și dreptate, își pierd valoarea și valabilitatea, așa cum cele mai strălucitoare stele de pe cer își pierd puterea de a lumina când răsare soarele. Cele 672 de legi de conduită ale iudeilor și-au pierdut toată puterea lor în fața lui Hristos și a legii sale veșnice, dragostea. El este simplificarea legilor. Complicația, după cum spune un om al lui Dumnezeu, este soră bună cu viclenia. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Pentru omul vechi, această lege este la locul ei și chiar plăcută, dar Domnul Isus a venit și a dărâmat domnia egoismului, a condamnat la moarte omul vechi și în locul lui a adus o altă făptură, Făptura cea nouă cu legile ei și cu felul ei de viață. Și după cum moartea cu viața n-au nimic comun, tot așa și Hristos n-are nimic comun cu firea veche a păcatului, cu firea răzbunătoare și setoasă de sânge. Ea vrea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ori legea aceasta în împărăția dragostei lui Hristos nu-și mai are locul. Răzbunarea face parte din lumea căzută, din lumea diavolului, din lumea care va pieri pe vecii vecilor. Lumea lui Hristos, adică împărăția lui, are la temerie legea dragostei și a păcii. Cunoști pe cineva din ce lume face parte, după felul de viață pe care o trăiește. Cine iubește răzbunarea, cine își caută dreptatea călcând peste dragoste. Acela face parte din lumea veche, chiar dacă poartă numele lui Hristos. Legea talionului este legea lumii robită de păcat. Legea dragostei și artării este legea lumii libere, legea copiilor lui Dumnezeu care au fost izbăviți din robia legii vechi și a păcatului. Legea talionului, spune fericitul Augustin, este dreptatea celor nedrepți. Pentru cel care nu a venit la Hristos ca să primească felul lui de viață, legea talionului pare bună. Cine este însă în Hristos are o nouă lumină și o înțelegere deosebită, o înțelegere adevărată asupra tuturor lucrurilor. În versetul următor, la versetul 39... După ce mai întâi Domnul Isus ne arătase în versetul prealabil ce spune legea, spune acum el astfel, Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește pe obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oameni buni, numai cei care se odihnesc pe patul credinței, pot rămâne de plin liniștiți când împrejurările se schimbă și când marea lumii se agită. Nu tot ceea ce ni se pare rău e rău cu adevărat și nu tot ceea ce ni se pare bine este bine cu adevărat. Răul pe care îl vedem poate fi în final un bine veșnic și binele pe care îl simțim Poate fi, din potrivă, un rău veșnic. Singurul care știe totul desăvârșit este Domnul. Și dacă ne-am încredințat soarta în mâna Lui, n-avem de ce să ne tulburăm. El lucrează în noi și cu noi numai ceea ce este bine cu adevărat. Cunoașterea noastră este relativă, parțială. Simțurile noastre sunt la fel. Numai Dumnezeu are cunoașterea absolută a trecutului, prezentului și viitorului, iar El nu poate greși. Fericiți sunt cei ce cred și se încred în El. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, spune Domnul Iisus. Omule, ce știi tu despre răul pe care îl vezi acum și îl simți? Ce urmări poate să aibă el până la urmă? Cei care îți fac răul pot fi cei mai mari binefăcători ai tăi, după cum spune și misticul creștin Zosima. Pe vrăjmași trebuie să-i socotim ca pe niște mari binefăcători și se cuvine să ne rugăm pentru ei mai mult decât pentru binefăcătorii noștri, pentru că binefăcătorii, făcându-ne un binevremelnic, își fac un bine mare, pregătindu-și o veșnică răsplată de la Dumnezeu, iar vrăjmașii, poate cu pierderea veșnicelor mântuiri, ne făuresc veșnica noastră mântuire. La fel spune și Sfântul Ignatie al Antiohiei când a fost condamnat ca să fie dat leilor să-l mănânce. Spune el, «Lăsați-mă să ajung mâncare fiarelor sărbatice!» Căci prin ele îmi este cu putință să merg la Dumnezeu. Eu sunt acum greu al lui Dumnezeu, dar prin dinții fiarelor voi fi măcinat pentru ca să pot fi făcut pâine a lui Hristos. Și Sfântul Vasile cel Mare spune un cuvânt frumos: Mâniosul te numește în bagiocură, ticălos și om de nimic. Dacă spune adevărul, primește-l, iar dacă minte, nu pune în socoteală cuvântul lui. Starea omului cu minte nu e clintită nici de laudele care trec măsura și nici de insultele care vor să la mărască. Și încă un lucru. Nu tulbură nimic și supără pe dușman așa de tare ca faptul că potrivnicul său stă mai presus de răutate. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, deci. Să te lași haitat de toți, și s de la toți și tăcut este o virtute care întrece pe toate celelalte. Răul pe care au căutat să-l facă lui Iosif, frații lui, a fost de fapt binele cel mai mare posibil. Vinderea lui ca rob n-a fost decât drumul pentru a ajunge stăpânul cel mai de seamă de pe vremea aceea. Despărțirea lui temporară de familie, a însemnat mântuirea familiei. Întemnițarea lui de către femeia lui, lui Potifar a fost, de fapt, așezarea lui pe tronul Egiptului. Vedeți ce minunat lucrează Dumnezeu. Răul pe care îl vedem noi nu este rău, ci este drumul spre desăvârșire. De aceea să nu ne împotrivim lui. Ce-ar fi fost dacă Domnul Iisus s-ar fi împotrivit celor care îl răstigneau? S-ar mai fi putut coborâ harul mântuirii peste neamul omenesc? Vedeți, deci, că răul pe care îl au pregătit oamenii a fost mântuirea noastră și înălțarea lui, pregătirea miresei lui. Așadar, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Este un mare adevăr, de mare preț acesta, pe care chiar și înțelepții necreștini l-au înțeles. Iată, spre exemplu, ce spune o veche carte indiană. Un dușman obținut fără niciun efort este o comoară apărută în casă. El trebuie să-mi fie scump căci este un tovarăș al carierei mele spirituale. Eu sunt persecutorul dușmanilor, ei sunt binefăcătorii mei. Cum se face că, inversând rolurile, îndrăznesc să te mânii inimă ticăloasă? Dușmanul condiționează răbdarea mea și această cauza răbdării mele eu trebuie să o cinstesc ca și doctrina. Încheia citatul: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Fraților și oameni buni, un singur rău există în tot universul și acela este despărțirea de Dumnezeu. Restul, toate lucrurile lucrează împreună spre bine, spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. În minutele care ne-au mai rămas, dorim să dăm citire unei poezii intitulate fi gata, a zice nu. Când mergi pe calea vieții, și apar în fața ta plăceri îmbietoare ce par a te chema, frumoase trăgătoare, satanice momeli, atunci bagă de seamă, fi treaz, să nu te înșeli. Rămâi pe calea vieții, la ele nu te du, că nu ste cât ispite. Fi gata, a zice nu. Când ți se oferă în viață acele ocazii rari să urci, să ai onoruri, să ajungi între cei mari, să ai favoruri multe, să guști cupa din plin, să fii îmbrăcat în slavă, să ai un trai senin, în schimbul lepădării, tu aminte îți adu că toate strecătoare, fi gata, zice, nu. Când întâlnești prilejuri de a însuși ceva, ce-ți pare că nu-i mare păcat ale lua un toc, un lucru, o pungă, o carte sau un ceas și nu o să știe nimeni că tu chiar le-ai sustras? Ispita măgitoare! Oare nu vei ști tu de ce vrei să te ascunzi? Mai bine spune nu! Când tainicele șapte caută ați provoca gânduri de răzbunare asupra altora, Dor de beții, de chefuri, de străbălări, de smuți, fără să mai ți seama de cei i sfânt și de preț. Vezi, tu ai o conștiință, nu-ți o strivi acum, înfruntă pe vrăjmașul, fi gata zice nu. Când ești în strâmtorare pentru credința ta, când trupul este rană și ai moartea în fața ta, zăcând pe rogojină în aruncat, și ți se spune în taină că poți să fii scăpat doar să îți pleci genunchiul, cum și altul făcu, atunci, ca cei trei tineri, fi gata, zice, nu. Așa înfrântând ispita, viața îți vei păstra curată, fericită și aici și în slava sa. Amin.